Mă, cred că înțeleg. Hmm? ce e gelo? Te bucur că mă vezi? <gri> și vrei să afli când vine acasă stăpânul tău? <gri> <gri> Vedeți? El știe că l-ați înțeles și precipitate cât i a spus. <gri> Eu am să spun mării tale și alta. Eu și pe una ne tragem de departe, tocmai de la hotarul manilor, de la munții ce se cheamă Carpați.

V-am povestit -o, o altă dată când ați binevoit să-mi Cum am venit de acolo ca prins de război pe drumul cumplite Purtând în brațe pe copila asta Ia, domnata ta, tată, te-ai priceput să mă îngrijești mai bine ca o doică De când am mila sa, marita, comitea, să mărit a să te-a luat în lângă sine Ți s-a cam ascuțit limba mai fată așa e pe una, Vezi-l Andrei Dar spune mai departe Vă spun, Maria ta

care i-a vorbit cu glas ominesc Și l-a științat de pe atunci de ce să mai miră pe una Cu un zăvot ca acest Gelo Poate să vorbească Iar mă tată, eu nu mă mir de dacă nu înțeleg ce spune Gelo Ba eu îl înțeleg Și văd că Gelo are o simțire taică M-a putut cunoaște într-o mănușă Ființa nevăzuta stăpânului său V-am auzit vorbind pe terasă și

n am permis să mă aprop. Să nu mă apropi asta, pare că gelo ar scie. Acesta este gelul? Andrei, povestea tocmai despre simțirea animalelor. Crede că ele pot vorbi. Prostii! Hai, stai, <laughs> Îți mulțumesc, Andrei. Te rog să-mi-l mai aduci din când în când pe gelo. Acum pot să-l iei. Văd că s-a mâniat deodată. Bine, Mari, te doamnă, să plec și eu aș vrea să-i spun ceva.

Mâhnirea mea este firească în singurătatea în care mă aflu, domnule Cavaler Frumoasă, doamnă, tocmai asta este, singurătatea, e bun prieten O prefer Totuși sunt între oameni unii care ar putea să fie nefericiți din pricina acestei preferințe Și acești unii nu sunt prea departe Domnule Cavaler

nu ți se pare că aceste vorbe ar trebui adresate altcuiva? Doamnă, eu nu pot să le adresez decât aceilea pe care o socotesc cea mai desăvârșită prin grație și prin noblețe. E? Rog pe doamna comitese să nu se supere și să mai rămână puțin. Domnule, n-are niciun rost. Ba da, ba da! Sau dacă nu, ar însemna că n-are rost nici viața. O, doamnă, doamnă, dacă ți putea primi în suflet măcar o parte din lumina cu care vă înconjur în gândurile mele,

Că domnule, cum decutezi? Nu eu, ci mă cutează. Vă portunea din ceasul cel din tâlhii, stăpâna mea. Plicați-vă privirea spre desnădejda suferinței mele. Spuneți-mi un cuvânt, un licăr de speranță. Ah, Dă-mi fi împreună departe, sub cerul senin al Italiei mele. Îmi spune la picioare paradis. Da. Cuvintele domniei tale, cavalere, sunt prea îndrăznețe. Socot că voi face bine să cer și părerea soțului meu în această privință. Cum?

S-ar putea să fiți atât de crudă? fără îndoială. Văd că e necesar. Oh, doamnă, doamnă, iertați-mă. N-am mai putut ascunde un simțământ în care întreg devotamentul meu. Sunt îndrăsnel ce nu pot fi iertate, cavalere. În ce privește devotamentul dumitale, îl datorezi mai ales soțului meu. Lui ai să-i dai socoteală de felul în care îl păstrezi.

Vrei să te plângi soțului tău? Dar asta ar însemna pililea <laughs> E bine, voi ști să-mi eu măsuri de apărare. <fie>

drum -a. se noapte la castel

Am înțeles! Să. să treceți în tipele la dumneavoastră. Vă dau un strajer cu facă. Aaaa, Bic! Așează-te! Ești <laughs> desigur, Veștele de la noi sunt buni. Să aibă știri mai clare despre cele pe... mai clare decât cele de ește. Eu l-am închis. Da, Stai închis. Domnul Comite!

Putem intra la doamna comite? Desigur! Stăpâna mea vă așteaptă de pun, dar scrisoare pentru sclămitul comite. Vă rog intrați! Doamnă! Da, păuna. Doamnă, iată vestembulă oh. de la stăpânul nostru! Mărită, doamnă! Fii binevenit, doamnă Ludovic! Ce face soțul noi E sănătos! Maria, să ai îndeplină sănătate! Da? Domnișoară, Păuna!

A venit domnul Ludovic. aduce veste de la Maria. Poate a fost despre ei noștri. Doamna Comitesă se bucură nespus de mult de sosirea tânărului Ludovic. <gângâ> Dorește să rămână singură cu dânsul. Vă rog să vă retrageți.

Cu ocii mei, dovada necredinței am pedepsit fără milă pe zinova! Voi cei de față, sunteți martori! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Doamne! Doamne Dumnezeu, l-a ucis! l pe domnul Ludovic! domnul Ludovic? L-a ucis pe Ludovic, Nu. fost cu toții de față la săvârșirea infamiei! Să vină imediat doi oșteni!

Să la cârbul acestui nedem! Iar voi plecați, împrăștiați-vă! Rămân eu singur să pedepsesc rușinea pe care a văzut-o! Să vină para Să nu am văzut nimic! a văzut? Ați văzut careva ceva? Destul, doamnă, să lăsăm deoparte prefecătoria. Dacă lucrurile au ajuns aici,

Vino încoace! Până ce stăpânul va afla cele întâmplate, vei așeza-o pe doamna cum e treză la loc ferit, în temnița cea mai adâncă. Acolo, doamnă, vei putea să curgeți la groaznica greșeală săvârșită. Greșeală? Doamn săvârșit, e oare vreo greșeală?

Deocamdată, doamnă, îl vei urma pe Barabas în temniță! Domnule cavaler... Să fac ce poruncesc! Lasă, mătrâne, Barabas! Fă ce -ți se poruncește! Te urmez! Pagă-ți uh, uh, uh, bine de seamă, temicere! Să nu pătund acolo nici ființă, nici veste de la nimeni!

Chiar în aceeași noapte, Bartolomeu plecă în goana calului spre Spania, ducând comitele lui Zichfried scrisoare prin care Gol o arăta, cu vorbe bine ticluite, că doamna comitesă călcase legământul sfânt față de soțul ei. Giuseppe Golo cunoștea prea bine ce hotărâre va lua comitele, mai ales că se grijă să arate în scrisoare că oșten și slujitor au fost de față la acele fapte.

erau credințate că pruncul are să-și scape mama. Căror pricii se datoră nădejdea asta, nu se poate ști. Dar, într-o seară, Bartolomeu se întoarse.

Aflând știrea, una plânse lacrimi grele de disperare. Ai auzit tată? Am auzit. Știi cine-s Nu știu.

Dar bănuiesc. Unul trebuie să fie Conrad, iar celălalt Bela. I-am văzut păreau ca o taină împreună. După ce au băut destul de bere, s-au dus să se scută săbii. Oh, ei sunt cei de făcut. Nu știu. Nu e de făcut nimic. Numai să vin un potop, ori un tremur.

Sigur poate. Are vreo dorință? Nu, de fapt. ce crezi că trebuie.

Să până! mă auziți? Te aud, pâuna! Să până! Trebuia neapărat să batu peste! Ca să vă puteți pregăti. Ce veste, Păună? Nu cred să fie veste bună. Nu sta pâna, drag.

Oh, mai bine ar fi fost să mor, ca să nu o pot aduce! S-a întors curier de la sepul nostru. O poruncă. Oh, O poruncită, mă rog! O, doamne! O, doamne! O, O, doamne! O,

Ascultă, tata! am scris câteva vorbe pentru soțul meu, pe hârtia adusă de tine. le, le dai când eu că voi mai fi. Oh, Stăpâni, aș putea scăpa măcar copilul. <laughs>

Deși, da, doamnă. Iată, las firul de ață cu piatra la capăt Legați scrisoarea ca să pot trage la mine Păuna dacă îl vezi pe nobilul Siegfried Spune că am murit nevinovat <laughs> Până... <laughs> Îi aud, ven să mă duc

Adio, Paul, pe până! Mă ridică, dragă. Au venit. Doamne! Îți duiau într-un vidul. Asta stă. Până! vă puteră! Aveți nevoie în șansul acesta! Doamne!

Ia copilul și să mergem. Unde mă duceți! Acolo unde ni s-a poruncit. Putem ieși prin fundul prubii, Barabas? Și pe unde vreți! Vă luaţi pe sufletul, în păcate, moarte corată. Nu-i treaba ta! Hă, optește, doamnă. Rămâi cu bine, moşi, Barabas.